وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم الفنا رشدنا اللهم الفنا صواب الحجه في الدنيا والآخرة سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إنك انت العليم الحكيم leo ikiwa ni jalsa kuisoma matini hii fadhlu l'islam bado tupo katika Darsa ya kwanza au mlango wa kwanza wa kitabu hiki babu fadhli l'islam tulisema katika darsa ya kwanza kwamba mtunzi wa kitabu hiki rahimahullahu taala alipotaja mlango wa kwanza wa kitabu hiki akielezea fadla za uislamu au mazuri yaliyomo ndani ya, ya Uislamu ametaja dalili nane. Katika darsa iliyopita tumesoma dalili ya kwanza mpaka dalili ya tano. Na leo insha Allah tutaanza dalili ya sita mpaka hizo nane kama wakati utaturuhusu. Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala ajalie muda huu tunaoitumia katika mizani ya mema yetu lakini Ajaliye pia haya tunayo iwe ni sababu ya mabadiliko katika maisha yetu. Allahumma amin. Dalili ya tano tuliyomaliza nayo ilikuwa ni hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu ardhah tanzia hapo ili tupate kuunganisha vizuri. Anasimlia Abu Huraira radhiyallahu anhu ardhah nasema qala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam amesema mtume wa Allah rehma na amani zimuendee. adhallallahu anil jum'ati man kana qablana Allah aliwapoteza kuto kuipata ijumaa. wale waliokuwa kabla yetu fakana lilyahudi yawm sabti mayahudi wao wakawa na siku ya jumamosi walinnasara ya yawm alahad na manasara nao wakawa na siku ya jumapili fajaa Allahu bina Allah tabaraka wa ta'ala akatuleta sisi fahadaana liyaumil jumu'ah akatuongoa kuipata siku ya Ijumaa wakadhalika hum tab'u lana yauma qiyamah bila vile, vile hawa mayahudi na manasara watakuwa ni wafasi wetu siku ya kiyama kisha mtume akasema nahnu akhiruna min ahli ad sisi ni wa mwisho kuja hapa duniani walawlun yawm na nattaqawni wa mwanzo siku ya qiyama hadithi hii tulisoma na tukaeleza baadhi ayale, ya yale tulioeleza yanatosha wa fihi taaliqan anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam dalili ya sita a, vile vile imekuja katika sahihi muslim عن النبي صلى الله عليه وسلم kutoka kwa mtume صلى الله عليه وسلم annahu qala ya kwamba mtume صلى الله عليه وسلم amesema ahabud-dini ila lahi al-hanifiyatu as-samha ila lahi al-hanifiyatu rawahu al-bukhari muallaqan fi kitab al-iman bab yusr hadithi hii ni ushahidi namba sita ambao ameutumia uh, Sheikh رحمه ta'ala katika kitabu chake katika kuonyesha mazuri ya uislamu fadla za Uislam amenukua maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mtume anasema ahabbu dini ila lahi dini inayopendeza zaidi kwa Allah tabaraka wa taala alhanifia asamha as hapa kuna misamiati hii miwili alhanifia asamha as kwamba dini anayoipenda zaidi Allah tabaraka wa taala الحنيفيه ما معنى الحنيفيه الحنيفيه معناها انك على الله تبارك وتعالى كميلهك كم اكملف الله تبارك وتعالى اسمح من السماحه سماحه معناها نني اليسر والسحوله ني ديني يا اخلاص يا كمقصود الله تبارك وتعالى بكيكي. كذلك ني ya Ndani ya ibara hii kuna maana mapana sana Alhanifia maana yake ni kumkusudia Allah na kumkusudia Allah kinyume chake ni kukusudia vitu vingine kukaingia riaa kukaingia soma kukaingia shirki Yaani mtu kama hakumkusudia Allah katika dini yake na ibada zake kinyume chake manake aidha atakuwa anakusudia riaa aonekane asifiwe apongezwe au itakuwa anavyo vitu vingine anavyo vikusudia kinyume na Allah kama kumshirikisha Allah tabara wa taala kwa hiyo dini anayoipenda Allah alhanifia ni ile dini takasifu ya kumkusudia Allah na kujiweka mbali na aina zote za shirki na kujiweka mbali na aina zote za ria hii ndio maana alhanifia sawa inna ibrahima kana ummatan kanitan lillahi hanifan wa yaku yakun minal mushrikin sawa asamha As Dini iliyokuwa nyepesi. Nyepesi maanake ni nini? isiyokuwa na ghuluu ndani yake, yaani mtu akapetuka mipaka. Dini ya sawasawa sawa ni ile dini ambayo haina kupetuka mipaka. Nikupeni mifano katika kupetuka mipaka. Mfano Allah Jalla waala anaweza kukuwafikisha kufanya amali fulani ya yaheri. Alafu ukaona watu wote wasiofanya amali hiyo ambao umewafikisha kuifanya, ukaona hawana maana. Ukaona Uislamu wao pungufu. Kumbe dini hii ni pana. Allah anaweza wewe kakuwafikisha katika mlango fulani, hajamuwakisha fulani, lakini huyo fulani unayemdharau ana ibada fulani lau ungelijua Ungelijiona we hauna maana. Na asili ya ibada hizi mtu afanye ni siri baina yake na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isipokuwa zile zinazo dhihiri. kama swala za jamaa tunakutana msikitini tunaswali. Lakini ibada za kutoa mathala kusaidia we unapomsaidia mtu sio lazima watu, watu, watu wajue. Sasa inawezekana wewe umewafikishwa unasimama kila siku usiku lakini kuna mwingine kawafikishwa na amali fulani la unge ungelijua ungelimtamani pengine yeye ana kazi moja anaifanya ya kuwasaidia wale watu ambao jamii haina habari nao tena kwa siri sasa amali, sasa tukiziangalia hizi mfano mbili nizo zitolea mfano ibada ambayo wanasema wana chuoni muta Manufa yake anakwenda mbali zaidi kwa watu wengine ni bora kuliko ibada ambayo manufaa yake yanabaki kwako peke yako. Ukiswali wewe swala ni yako. Ukisoma Qurani jamii hainufaiki na kusoma kwako kwa korani. Ukikaa unafanya adhikari, hizo ni zako. Lakini unaonaje wale watu ambao jamii haina habari nao? Mayatima, wajane, maskini wagonjwa wenye njaa We ukawa una huko tena kwa siri hakuna anayejua watu watakuja kukushangaa siku ya kiyama amefikaje huku kwenye daraja hizi kumbe ulikuwa na amali yako ya siri baina yako na Allah subhanahu wa ta'ala na haya ndiyo matendo ambayo as salih wema waliyotangulia walishindana katika hayo na ndiyo ambayo sisi tumeghaflilika nayo hatuna habari nayo tunataka zile amali zenye kuonekana zenye kujulikana na watu lakini yajibu antakuna laka khabia bainaka wa bainallah ni lazima uwe na siri yako wewe baina yako na Allah subhanahu wa ta'ala hakuna mwingine anajua na amali kama hizo za siri ndugu zangu za Ndiyo silaha anayoitegemea muumini pale anapokuwa amepatwa na mambo makubwa mazito mfano tunao tuliusoma katika hadithi ya wale mabwana watatu waliofunikwa na pango kila mmoja alimuomba Allah kupitia amali yake ya kheri ya siri baina yake na Allah subhanahu wa taala ambayo ilikuwa khalisallillah ameifanya kwa ajili ya Allah na ndio maana wakati wanajieleza mwisho anasema ya rabbi wewe unajua kwamba amali hii Nimeifanya kwa ajili yako na kama ni kweli nimeifanya kwa ajili yako ya Rabbi na kuomba na mimi uninusuru katika hili ambalo limenikuta Tuko pamoja Kwa hiyo ahabbu dini ila Allah dini anayoipenda zaidi Allah tabaraka wa Taala al -hanifia. ni ile dini ya ikhlas dini takasifu isiyokuwa na riaa isiyokuwa na shubuhati isiyokuwa yani safi kwa lugha nyepesi tunasema al-iqbalu ala Allah kumuelekea Allah kikamilifu. Allah anataka waja wake wamuelekee kikamilifu asamha yenye wepesi ndani yake. IMEELEWEKA HADITHI. Sasa swali linakuja. Tunazungumzia mazuri ya Uislamu. Tunazungumzia wepesi wa dini hii na fadhla za dini hii. Hadithi hii inajulisha vipi juu ya fadhlu l-Islam kwamba Allah anapenda dini ambayo dinu samaha, dini ya uepesi, dinul hanifia, dini ambayo ni ya kumuelekea na kumkusudia peke yake. Majibu ni haya. Allah alipoisifu dini kwa sifa hizi mbili bi huu hanifun samhun ni dini ambayo ni ya kumkusudia yeye na ni nyepesi alhanifia maana yake hanifu mfil akida yake itikadi yake inamkusudia nani Allah subhanahu wa ta'ala samhun maana yake ni samhun fil amal. Amali zake, matendo yake ni mepesi. Hii dini kama alivyosema Mtume wetu swalla sallama, inna hadha dina yusrun. Hakika hii dini ni nyepesi. Walan yushad da dina ahadun illa ghalabahu. Akiitia uzito mtu itamshinda. Na ndiyo maana hata katika hizi ibada za sunna maelekezo ya Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam fanya kwa kadiri ya uwezo wako kadiri ya nashat nashat maana ni ule uchangamfu mfano wewe umesikiliza darsa, muhadhara hutuba mauizha juu ya fadla za kiyamu lail kasema mimi sasa nianze kusimama usiku kumbe napitwa kiasi hiki kumbe kisimamo cha usiku kina thamani kiasi hiki ukaamua kuanza kusimama usiku siku ya kwanza ukasimama ukaswali rak'a 11ndefu zenye utulivu alafu mpaka saa kumi ile moja kasoro ukalala alfajri ukaswali 2 haujafanya kitu chamana au alhamdulillah umebahatika ukaamka ukaswali kwa jamaa siku hiyo ukashinda hoi unasinzia ofisini kwenye kazi za watu unasinzia nini bana isiye nimesimama usiku mimi sio malengo anza taratibu anza na witiri raka tatu tu za witiri bas nenda nazo hizo mpaka nafsi imezoea haupati tabu. unahisi sasa naweza nikaongeza raka mbili. Komi na kuwa na swali, riyamu yangu ra ka ngapi? 5. Nenda nazo mpaka unafika pahala nafsi imezoea, haupati tabu. Unasema sasa niende saba. Hivyo. Huu niyo uwepesi wa Uislamu. Alafu kila kitu kipe haki yake. Inna lijasadika lija, lija jaz lisa Mwili una haki yake. Kadhalika na ibada nayo ina haki yake. Kwa hiyo aati kulli dhi haqqin haqqahu inna li ahlika alayka haqqan wa li jasadika alayka haqqan dhi haqqin haqqahu mwili wako una haki yako unahitaji kupumzika lakini na watu wako nyumbani wana haki yao usije ukafanya ibada ukiambiwa unakuwa mkali mbona ibada zingine unaziacha mimi naswali bana achana na mimi a a na zile ibada zingine zifanyike aatu yuko dhi aliye haki Kila kitu kipe haki yake. Kwa hiyo hii ndio wepesi wa hii dini. Sasa pale alipotaja kwamba dini hii anayoipenda Allah alhanifi hanifia tusamha zimetajwa sifa mbili. Kukusanyika kwa sifa hizi mbili ni ushahidi juu ya uzuri wa dini hii lakini sababu nyingine annahu ahabbu ad ila Allah lugha aliyoitumia iliyotumia mtume wa sallama kwamba mfumo huu wa ibada ndiyo ahabbu unapendwa zaidi na Allah tabaraka wa taala na kwa kuupenda kwake Allah subhana wa taala ni dalili juu ya uzuri wake kwa nini la Allaha azimun kwa sababu Allah tabaraka wa taala ni mtukufu wala azim wala يحب الا عظيما Na mtukufu anapenda vilivyo vitukufu kwa hiyo hapa tunajifunza utukufu na uzuri wa dini hii ya Uislamu sijui kama mmeelewa hiyo point kwa hiyo fa mahabbatul lahi dinal ile allah tabaraka wa taala kuipenda dini ya Uislamu ni ishara na dalili ala sharafihi wa 'uluwihi wa 'azamatihi ni dalili juu ya ubora wake na utukufu wake na ukubwa wake hii ni dalili namba sita. ambayo amestadili nayo Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala katika kubainisha fadhlul Islam mazuri ya dini hii ya Uislam dalili ya 7 dalili namba 7 na hii ni katika safu ya nane. taisoma hii hadithi mpaka mwisho tuisome pamoja alafu tupate kuelewa maana yake wa an ubay ibn Ka'bin radiyallahu anhu qala alaykum bis-sabil alaykum sunnah فإنه ليس من عبد على سبيل وسنه ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشيه الله فتمسح النار وليس من عبد على سبيل وسنه ذكر الرحمن فاشعر جلده من خشيه الله إلا كان مثله كمثل شجره يابس ورقها فبينما هي كذلك اذ اصابها الريح فتحت عنه عنها ورقها الا تحاتت عنه ذنوبه كما تحاتت عن هذه الشجره ورقها وان اقتصادا في سبيل وسنه خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنه ساس تسوموا pamoja بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي ابن كعب رضي الله عنه قال عليكم بالسبيل والسنه فإنه ليس من عبد على سبيل وسنه ذكر الرحمن فاضت عيناه من خشيه الله فتمسه النار وليس من عبد على سبيل وسنه ذكر الرحمن فقص شعر من خشيه الله إلا كان, إِلَّا كَانَ مَثَلُهُ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ يَابِسَةٍ يَبِسَتْ وَرَقُهَا, يبس ورقها فبينما, هي فَبَيْنَمَا هِيَ كَذَلِكَ إِذْ أَصَابَهَا الرِّيحُ, الريح فَتَخَالطَ عَنْهَا وَرَقُهَا إلا تحاتت عنه إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجره ورقها وإن إقتصادا في سبيل وسنه khairun, khairun min fi khilafi sabili wa, wa sunnah naam hadithi hii ni dalili namba saba. ambayo ameitumia Sheikh rahimahullah ta'ala katika kuonyesha fadhlul islam katika kuonyesha uzuri na thamani ya dini ya Uislamu nini maana ya hadithi asema amepokea abu ubai ibn kaab za allah subhanahu wa ta'ala zimuendee amesema alaikum bis-sabil wasunnah maana yake jilazimisheni shikamaneni alaikum, bisabili wasunna jilazimisheni kushikamana na njia na kushikamana na sunna tutakuja kuona katika kuifafanua hadithi assabil maana yake ni nini Alaikum, bisabil shikamaneni na njia ya sawa wasunna nashika maneno na mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam fa innahu hakika mambo yalivyo laisa min abdin hakuna mja yoyote ala sabili wasunna atakayekuwa katika njia ya sawa na katika sunna zakara arrahman atakaye mkumbuka na kumtaja Allah mwingi wa rehma fa Ya kabubuji yakabubujikwa machozi ya, nini macho yake yakabubujikwa na nini na machozi min khashyati Allah lakini kilicho machozi ni nini kumhofu na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala fatamassuhu anar eti kisha aguswe na moto haitakuwa Yaani maana yake mtu yeyote ambaye yuko katika sabili na yupo katika sunna ikamtokea amekaa akamkumbuka Allah mpaka akatokwa na machozi Jazaa na malipo ya haya machozi yake hawezi kuguswa na moto kwa Allah subhanahu wa ta'ala Kisha akaendelea kusema wa laysa min abdin ala sabili wa sunna na hakuna Mja yoyote ambaye yuko katika njia ya sawa na yuko katika sunna zikara ar amemkumbuka Allah mwingi wa rehma faqsha'a jilduhu. ikasisimka ngozi yake min ya Allah kwa sababu ya kumuogopa Allah illa kana mathaluhu Ispokuwa itakuwa mfano wa mtu huyu Kamathali shajaratin, ni mfano wa mti yabisawara kuha majani yake yamekauka fa baina kadhalik akiwa katika hali hiyo yani mti ukiwa katika hali hiyo ya kukauka majani yake idh aswa bahrihu mara ukasibiwa na upepo ule mti uliokauka majani yake ukapigwa na upepo fatahat anha warqaha yakadondoka majani yake Ila, sasa narudi mfano huu narudi kwa huyu mtu Ispokuwa, ta huyo mtu sasa ispokua ta hatatanu dhunubuhu huyo mtu ambaye yuko katika sabili na katika sunna alafu akamkumbuka arrahman yakaporomoka machozi yake mfano wake vile yanaporomoka madhambi yake ni mfano wa humti ambao umekauka kisha ukapigwa na upepo majani yake yakadondoka sasa huyu mtu pia tahatta ta'nuhu dhunubuhu yanaporomoka kutoka kwake madhambi yake kama tahatu an hadhihi ashjara wa kama yanavodondoka majani ya ya humti. wa inna iqtisadan fi sabilillah afwan wa inna iqtisadan fi sabili wa sunna al-iqtisad maana yake ni kuwa na ibada zakati na kati sawa allah anasemaje katika qur'an thumma min ibadina wa mionhum zalimun li nafsihi wa minhum khairati Allah ametugawa katika makundi matatu Kuna wale muqtasidun ibada zao ni zakati na kati anajituma katika faradhi anafanya za sunna wakati mwingine anafanya wakati mwingine anazembea hivyo anapambana anajaribu kujikongoja na kuna kundi zalimun li nafsihi Hawa wamedhulumu nafsi zao hawana habari kabisa lakini kuna kundi sabiqun bil khairati hao wako safu za mbele huko katika katika mambo ya khairi wanashindana katika khairi sasa asema wa inna iqtisadan fi sabili wa sunna mtu akiwa katika njia ya sawa na katika sunna za mtume swalla alayhi wasallam alafu akawa ni muqtasid yuko kati na kati katika ibada khairun hiyo ni bora manajitihadin kuliko kuwa na juhudi kubwa fi khilafi sabili wa sunna lakini hayupo katika sabili wala hayupo katika sunna meelewana yani mtu anafanya mambo makubwa lakini hata akida yake haijui sio nani anafanya mambo makubwa lakini ni mzushi katika dini yake Unaona ibada za uzushi hazina malipo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mtu anaweza kawa anajitesa anafanya ibada nyingi muda mwingi sana anautumia katika ibada nguvu nyingi anatumia lakini kwa kuwa mtume hakuzifundisha unachoka alafu hakuna malipo. Lakini huyo ambaye ala sabili wa sunna yupo katika njia ya sawa aqeedah yake iko sawa na yupo katika manhaji ya mtume sala makadiri ya uwezo wake hazushi hafati shahawati. anajitahidi akisikia haya ni mafundisho ya mtume anayefuata alafu akawa ni muktasid katika ibada zake yani ni kati na kati khairun huyu ni bora kuliko yule ambaye ni mujtahid anajuhudi kubwa lakini wa huwa laysa ala al wa sunnah hayupo katika njia sawa na wala hayupo katika sunnah hii ilikuwa ni tarjama. sasa tuitazame hadithi kwa namna kidogo ya upana Tume sallallahu alayhi wa sallam aa, toban hadithi hii ni maukufun kwa huyu sahabiyun jalil, Ubay ibn Ka'ab aliposema aleikum Bissabili was sunnah aleikum yaneni, shikamaneni na njia ya sawa hii njia Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja amewafundisha ame masahaba kwa mfumo wa Mifano Siku moja alichora mstari mrefu Alafu kisha akachora mistari mingine midogo midogo upande wa kulia na mingine upande wa kushoto Kisha akasema mnaona hii njia huu mstari mrefu huu Ndiyo njia ya Allah iliyo Halafu Alafu hii mistari midogo midogo pembeni kila mstari kila njia ndani yake mnashaitani analingania watu katika njia hiyo kisha akasoma kauli ya Allah tabaraka wa ta'ala wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatatarrqa bikum an na hakika hii ndiyo njia yangu iliyonyooka ifuateni Msifate hivi njia vingine vika kukutoe katika njia ya Allah iliyonyooka wajibu wa muislam Anayejiita ji wajibu wako namba moja. ni kujihakiki kwamba huu Uislamu wangu mimi nao. Ndiyo wenyewe uko pamoja lazima ufanye kazi ya kuhakiki kwa sababu vinginevyo unaweza ukarudi kwa Allah unakwenda kuambiwa wewe Uislamu uliokuwa nao sio huo niliyomtuma mtume wangu kukufundisha ni hasara kiasi gani lakini una hakiki wapi hausomi Kwenye darsa haukai. Husikilizi darsa hufuatilii. We madam tu ulishika swala unaswali. swali na swala yenyewe una tu ya kubatisha batisha hata uijui. Ukajifanya Bon Town katika Uislamu. Hamna hiyo. Kwenye Uislamu hakuna alwatan. Lazima usome. Na sio vingine vyane hakuna njia ya mkato. Hakuna. Sasa kila Muislam anawajibu wa kuhakiki. ile shahada yake. Hii shahada tunaambiwa mfano wake ni mfano wa funguo za kufungua kufuli. Wakasema wanawachuoni na funguo yoyote ili ifungue sharti iwe na nini? Na meno ndio hii shahada. Utakapokwenda na ufunguo usiokuwa na meno hutofungua Ndiyo hii shahada. Sasa kila mmoja lazima aihakiki kwanza shahada yake imekaa vizuri. Hachanganyichangany na baadhi ya mambo. Ukisha uhakiki shahada yako imekaa vizuri, jitazame upande wa sunna. Ukoje. Udikague mapema. Ndiyo ile hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Zihesabuni wenyewe nafsi zenu kabla hamjahesabiwa wazinuha kabla an tuzana na namzipime wenyewe kabla hamjapimiwa wataahabu liyaumil ardi namjiandae na ile siku ya kuaridhishwa na kukusanywa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ukifanya maandalizi unakuwa Una amani siku ambayo watu watakuwa na hofu. Unakuwa na utulivu siku ambayo watu wengine hawatokua na utulivu. Hajui matokeo yanaenda kuwa ni yapi. Sasa aliposema aleikum ni juu yenu ni wajibu wenu bi kushikamana na njia wa sunna na kushikamana na sunna Hadithi hii inajulisha vipi thamani na uzuri wa huu Uislamu Moja Aliposema aleikum bis wa sunna kisha akasema fa inna hu hakika mambo yalivyo Laysa min na 'ala ssabili wa sunna mpaka mwisho wa hadithi hakuna mtu yote atakayekuwa katika njia sawa na yupo katika sunna akamkumbuka Allah mpaka akabubujikwa na machozi kwa kumuogopa Allah alafu akaguswa na moto haitakuwa kwa hiyo moja ya mazuri ya Uislamu annahu yuharrimu al-'abd 'ala an-nari katika mazuri ya Uislamu ni kwamba dini hii inamharamishea mtu kuingia motoni kama hataishika vilivyo ili ni nzuri ni baya ni la kwanza hilo lakini lingine amejalia Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mafundisho yake katika mazuri ya Uislamu anahu yamhu dhunuba alabd anhu katika mazuri ya Uislamu ni sababu ya kufutiwa madhambi katika hadithi tumeona mtu akishikamana na Uislamu vilivyo akashikamana na sunna madhambi yake yanaporomoka kama vile mti ambao ulikuwa na majani yakakauka ukapigwa na upepo vile yanavyokuwa yanadondoka ndivyo hivyo mwislamu ambavyo aliyeshikamana na Uislamu wa sawasawa sawa ya yanavyoporomoka madhambi yake Na mambo haya mawili yanapokutana Jambo la kwanza kuharamishiwa moto na jambo la pili kufutiwa madhambi. Yanakutana mambo haya mawili kwa mtu ambaye ameshikamana na Uislamu wa sawa ndio pale nikasema tuna wajibu kila mmoja kukagua Uislamu wake. Alaikum bisabili wa wasunna. as, as wa sunna ni maneno mawili ambayo yanajumuisha ya ile dini aliyokuwa nayo mtume sallallahu alayhi wasallam kana kwamba anasema lazimianeni na ile dini ya sawa sawa aliyokuwa nayo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa hiyo ukishikamana na uislamu wa sawa na ukazishika sunna za mtume sallallahu alayhi wasallama jibashirie kupata ujira uliyotajwa hapo katika hadithi Kusa, kusamehewa madhambi lakini vile vile ufanyaje? Eh. Imeeleweka hadithi. Sasa inabakia swali la msingi. Huu Uislamu aliyokuwa nao Mtume sallallahu alaihi salama Hapa pana mengi ya kusema kama tutasimama kwenye hicho kipengele kwa sababu kila mmoja atasema kwani tunafuta Uislamu gani kama sio huo wa Mtume? Sawa. Lakini ni kweli Waislamu wote Tunafata huo Uislamu sawa sawa walio kuja nao Mtume wa salaam abadan Yanabaki madai tu kila mmoja nadai mimi mimi ni Muislamu mimi niko katika sunna Hata watu wa bid'a nao wanajiita wana suna. Kwa hiyo ili neno sunna imekuwa kama tu ni fashion fulani kila mmoja anaweza kajita mtu wa sunna Lakini nini maana ya sunna? Sunna ni mwenendo mzima wa Mtume sala salama. Sasa wewe ujiangalie, wewe unayedai wamfuata Mtume صلى الله عليه ulivyo mfumo wako wa maisha ndivyo alivyo kwa Mtume صلى الله utapata majawabu. Na sunna ndugu zangu sio baadhi ya sunna. Siku moja nimeeleza hapa lakini sio vibaya nikirudia. Tunapomzungumza Mtume sallallahu wa wasallam mwenendo wa Mtume alaihi salatu wassalam tunauzungumza mwenendo wa maisha yake kuanzia aqida yake Aqida ya Mtume sallallahu alaihi wasallam lakini tabia za Mtume sallallahu alayhi wa wasallam lakini muamala wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu Allah amemfanya amemleta awe ni kiigizo ndio role model wetu si ndiyo? laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hal nahnu nata'assabinnabi sallallahu alayhi wasallam hilo ndiyo swali je sisi tumemfanya ndiyo kiigizo hapa unaweza ukapata majawabu kwa hiyo unapoyapata majawabu unaji, unaji, unajijua mapema ukijijua mapema unajipanga kwamba mimi kwa kweli naona katika dini yangu na mapungufu moja mbili tatu. unafanya kazi ya kurekebisha hayo mapungufu ulionayo mimi upande wa sunna naona semflani, na feli same fulani na same fulani na same fulani unajipanga kurekebisha lakini haya ni matunda ya mtu kukaa chini kuisoma dini yake vinginevyo haiwezekani ndugu zangu unajua sisi sasa hivi tuna tuna majanga makubwa sana katika majanga tuliyonayo sasa hivi naweza kuwa na mapungufu ninapoambiwa mapungufu yangu yule aniletea mapungufu namfanya adui sasa nasaha zitapita wapi kama nasaha yani kama ukiambiwa mapungufu yako aliyekwambia unamfanya kuwa ni adui sasa unasalimiaje ni kama Mtu kumchukia daktari unakwenda na kufanyia check up afa una shida moja mbili tatu. unamfanya ni adui Inaingia akilini Lakini kakuambia matatizo ulionayo we una tatizo moja mbili tatu. mbona watu madaktari Mfano wake ni mtu ambaye amegundua wewe katika dini yako na matatizo moja mbili tatu akikwambia anakuwa adui Leo hii hata hutuba zimekuwa hazisaidi chochote hutuba za Ijumaa Katibu akipanda mbeba baada ya mukadimma akitaja maudhui huyo fulani huyo Ye hutuba ya leo umeisikia alikuwa fulani Yaani we unajitoa Yaliyosemwa yote akili umeshajit seti kwamba anazungumzwa fulani kwa hiyo wewe aya zote zitakazosomwa hapo hadithi zote zitakazosomwa hapo hazikuhusu alikuwa anaambiwa fulani kwa, kwa mtindo huu tunasalimika Mawaida tutayatoa wapi sasa? Yaani tunataka Allah atuteremshie malaika waje kutuonya. ambadan. Tunataka Allah ashushe muujiza, Miujiza imekwisha haipo. Muujiza tuliobaki nao ni kitabu cha Allah. Sasa hiki kitabu cha Allah tukisomewa tunakigeuza, anaambiwa fulani aya za leo alikuwa anachapwa fulani. Ndugu zangu kwastailia hatuwezi kusalimika. Kwa hiyo ifike pahala ujue kwamba aya zikizungumzwa unajua anal muhatab. Mimi ndiye ninayekusudiwa. Na zikikulenga badilika. kwamba huu ujumbe kana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ananikusudia mimi. Na hivi ndivyo nilivyo ya rabbi nisaidie nifanye mabadiliko. Kwa kufanya hivi ndivyo tutaweza kusalimika waila tunaweza tukajikuta tumeibeba tume hii dini tunasema tunayo sisi ni waislamu sisi ni wanasunna sisi kadha lakini akhirul mataf tunajikuta hatuna kitu ala ya billah